Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Evo nas 19. džuzu, e sura Furkan, sura Suara i sura Nemr, Mravi. Ovdje ovdje naš nam kišu i to čistu kišu, Mahantahura. Da nam daje čistu kišu. Šta je čista kiša? To je destilovana voda. Mahantahura. A morska voda je slona. Kad se isparava more, izlazi čista para, ne so nego para. Čista je i pretvara se vodom. E, I da je more neslano u kvarlopce. Znači sou, isto kad sir posaoviš, dobro tuže i more stajati. Tako, znači je Allah sve s pjerom stvorio, pa i nije more slučajno, nije slano, a ovu mi vodu što pijemo imaju ne znam nekoliko, 0,5% na dunjalku voda koja se pije. Ono stalo sve, slana voda. Pa namete Allah i to govori, uvijek čisti Ista količina vode je na dinaku. Imaj Dan Nadis govori što u ovej godini kiše, pa i godini će pas koliko. Znači, neće ništa godini povećati. Samo negdje bude poplo, negdje bude sluša. Kao što je prijima Josaka. Pričuli šta je prijima Josaka? Ja dam put sam nekoga pritao jednog učenika, on ne zna šta je prijima Josaka. Kad voda do nadođe na moru i kad se vrati, kako mjesec povlači vodi, kako se zemlja giba, Na jednoj strani se smanji voda, na drugo se povećava nekoliko metara pa brodovima voda ulazi. Kako je zemlja okrugla i kako pala nam. I to dokazuje, nekako je rekao, narasta voda u slisu da je ona više vode. Nema više vode. Nijedne kapi više vode nema nego što je Bog stvorio. Niti mora ga stvoriti. Nego ista voda kruži ili u nebesima, ili u uledu, ili u snigu, ili unutra u zemlji. Znači, voda kruži kao i naš krv kroz nas, tako i voda kroz zemlju kruž Gura je inercija. Ne rećba ode strnu, a bosna ode vamo, jel' tako? Vrba bih rekao da ide uzbrdo gori prema krajinu. Rekao bih neopako da ide. Nego to je kako je zemlja izlomljena, tako voda se kreće. Tako je gura. Inercija. I sve je o inerciji. neka inercija gura. Sad znaši koja I ovdje imam jedan najčešćeg, na sunjem danu, reći ja, Lejtini Latahitulana Halila, da sam Bog dom svog prijeta, da nisam provociroo Pinkangara. A znači o kome se radi? Jednom se radi jednom Allahovom robu koji je primio islam, ali nije baš najbolje, najčešće je to primio. I sad došao među sve i kar ja primio islam. Oni njegovim reknu ti primio islam. Pa kakva te nije sramata, zar si nas izneverio? Napustio, on nakon on bio naći s tom, nije stinje, pa kaže, ja sam to nakon, nije tom bila prava, oto da sam imao pravda nisam pravo primilislava. E kaj slušaj, moraš sad dokazat, moraš dokazat da nisi pravo primilislava, šta, kako da dokaže? Pred nama ćeš pljunut pengambera, zamisli dok su više mušice, da mi vidimo da ti njega, da, da ga ne I I oni to uradili, da bi samo pred svojim mušicama bio bar i neko i nešto, on je neuzubila, imao srabrost da pljuni u lice Muhammeda Islama. A znaš šta mi se desa? Samom se ta pljubaka vraća u laboratoru nazad, da pa je sebe pljuno. Ako se ne sudim danu kada teško meni šta uradi, ovo je samo jedan od mođiza, da si i mušnici vidira, to vidi da ga ne meneš ni pljuni, kukav će jedan. Što si tako lagoj primio Islan lažno? Kao zaradičko drugi, kad neko iskreno primi Islam, kad je došao kući svojoj ženi, djeci, otcu i materi, kad je došao kao musliman od ono Ligambera, nije bilo ono joj, šta će oni kazati, kako će oni reagovati. Ja odmah rekao, ženi, ne primit ću vam. Gle, šta je? Ja sam musliman. Pa šta je sad? Peri se, ak će u blizu se primi Islam. Tako i otcu i materi, ne primište meni. Vi ste nečisti, ja sam se očitio ondo, ja sam musliman. To je onaj original primit. A ovaj koji je sin je, je I eto tako će proći. Na sudjem danu tako je prošlo je na dunjalku. Pa eto, to je samo dokazat kad neko nešto radi reda uraditi. Ovdje imamo ajet. Veledine je kulon, robbena, evlenamine, zvađen, vazori. I eto ne kurle tajno, žalno, len mutakrine, mama. Ovaj ajet uči za porodične probleme. Ja ga često učim prije, salama, nekad posve, salama uči neka nekad na seži dole, učite ovaj ajd za porodicu, da te kude uradna porodica, žena, djeca i sve ostalo. Jer to su, ovdje se nabravljene osobine robova milostrovog, kakvi su ti robovi koji valjaju, koji su robovi milostrovog, pa prva njega osobina koji idu po zemlji sklušeni. Ti vidiš čovjeka kad ide i puteni, ali ima u njemu dobre, je li to divanija, bilme, spoje, je? Vidi se na čovjeku, imam u njemu išta ajra. kad puteni. Pa je prva osobina, kaže, ne poliraju se, idu, dosta jansveno, lijepo idu putem. Druga osobina je kad nekoga kad prođu i sala oni kažu salam. Oni salami svakoga, znaš nerad, zabiraju valjam, nevaljam, ovaj, onaj. Onda to oni koji činije sreću Allahu. Treća osobina rogova mozdovog. Znači prvo fino voda, drugo selami sve lude, treće pada Allahu na sreću. I četvrta osobina je pravbe naslipana dabe džene. Molija vada i spasi džene. Dražda i zajtra i za sabaha izaakšeno sedam puta, kak vidi, Allahume, eđirni mi ne nad, sedam puta. Ko bude to govorio tako, kaže, djehenem tada rekli, jara mi, spasi ga mene. Neće ga vatra pržit, ko bude ući zajtra sedam puta, Allahume, eđirni mi ne nad, samo dvije reči, eđirni mi minenar, sedam puta iza sabah i sedam puta izaakšan. Zato ja vidim vas mnogi iza sabah osmalo stojite. Ne znate učiti, niste još naučili, zato da učite ne bi odmah ustajali iza sabah. Evo, ja gledam sada zramazan. Kluč je sedam puta, Allahume eđirni minenar, zapiši eđirni minenar. Nar je vatno, eđirni spasme. Allahume to je znate. Napište sebi na papir i onda ćete malo duže ostaviti se sabah i poslaakšan. kad to naviknite nešto, nikad zaboravite. Ja u petku 20 godinu, redom učim. Redom učim jer i meni treba, ni šta skava. Kođa, ni meni zagarantivan I tri put reknem Allahume es eluk el džene. Ja repito, tražim džene. Pa onda džene ga u manju. A šta me to pošta da sam uvezda? Svako jutro i najveće tražim džene ti spasno, dva, tri. Evo, ovdje, osudina robova mnozlopovi, moli Allah, ne možno u džene. I oni koji kad dijeli, njegov sljedeća osobina jeste, kad dijeli, kaže, niti previše rasipaju, a niti škvartari. Najbolje bude u srednji, nemoj prigoniti, oni ni u čemu, nemoj se previše ni šeitan, a, nego dadni, kako ti neće pogled ostati užan. Jer na nekad dadni ješ, pa ti je što dada toliko. Dadni srednji, ono, normalno. Joni se čuvaju u zinalu, kako ovo je jedna dalja osobina, njuvi, njima će Allah loša dijela zamijenuti u dobra. Neoprosti. Nebo pretvoriti, sad su, ako ima od hiljadu grijeha, Allah će mu svoje grijeje pretvoriti u dobru, pa će mu griješi postati dobra, djel. eto, vjerujte, evo je eto, jest moguće. Pa će pojedini griješnici, na sudnjem dam, sa žasa, bit će im žao što još misliš li to bez ta Jer kad budu vidjeti da im Allah sve pretvorio u dobru. Ali to su oni koji su, ko ono vino kad se pretvorilo osjećaju. Allah dao da je se, vino, pretvorilo u sjeći. E ti to je sredesimo kad je onaj potpuno držao. Tako će se griješnicima koji se bravo pokaju. Sve što mu nije varjalo to će se dobro. Ali oni koji se bravo pokaju. Sad Allah zna ko se mora tako pokajati. Nema glumi u kajanju. Mršt vi kad je stak prula, za neki grija ili nemaštaš da ti je tuđu ženu, da je alkohola, da je kocke iz vega. Kajanje je ono kad ti bez bezgovora se unutra saš i rekeš ja sam mu dala. Šta uradi? To je kajanje. Kad rekniš sam, sedim, nijeću više, nikad, to je kalja, bez govora, kad tvoja duša se kaji. A ne ono kad li ćeš stakvila, stakvila, gledaš koga ćeš privrti, ono je te spiju, čuvajte se ono kad te spija što ja što putem odada te spijam. Što je rečeno čuvajte se Češičkog jemina, pa kao češičkog ženskog te i kome si valju, i sunca. Znaš kad neko subhana, ali ti čuješ da on subhana, ta je vesumljiv, to je šeš šajtan, kad vidite nekoga da... Zikrija da ga Šura govori o istoriji, o vidirašnjim Pingambera, nećemo, to kime smo već govorili, o mnogim narodima koji su bili i nestaliko da nisu nikad ni bili. I na kraju sam kraju samala odemaz danas obavezni, pomije se šetar i spuštaj. Ko ima vezu sa šetarom, da da znate, kaže to su oni koji lažu. Lažci. Lažu oni, oni se snima u petljelju, onda oni tipu sudinu gataju i tako dalje. A pomiješaju i dosta i laži, tako ukaže Allah. Tako kaže. Fingamber. Znači, evo da znate koji sanjima ima, ima poslad. I da završimo se surom Nemoru. Mrav, mrav, sura se zove mrav. Najve, najveće, najveće švotne je slon, a ima je sura slon. Znate koja je sura slon? Naš ti, brate, koja je sura slon? Fiju. Fiju, Fiju, elemente rekepe sura slon. A na jedan te nekehve kajal, a napokje bi ashabil fil, ashabul fil, vlasnih slonova, znači najveća životnja ima u slon, a ovo je nad manjim, mravi. Mravi, kaže, nikad ne spavaju. I kad mrave, a nestao tu ima bi se premetila nadaljavno, koliko on mrav utiče na klimu, pa nemoj ti se što je Bog stvario mrave, ima i imaju oni svoju funkciju, to što tebi nije uglavu ne morati nići. A ovdje se spominju mravi, kad, su, kad je Suleiman našao s svojom vojskom, rekao mrav, mravima. Pište u sklonište, eto Suleimanove vojske, izgazi će vas neće ni osjetiti. Glebo mlaješ ja po rumu. A Suleiman Pengamber je razumio konvor životinje, pa se ono smijehno, pete beseme da ikam i pa se Suleiman Pengamber nakon smijehno, kako razumije mrava što vi ću bještati, eto Suleimene njegove vojske. Jer u ono je bio nešto što niko više nije bio, nikad. Nikom mi neće više nikom Allah ni dat što je Binghamber dao. Da je bio gospodar džina, šeitana, ljudi, životinja. Svi smo kod kontrolu morali biti. Tice su morali ustroj stajati pred njim. I džini sve po, pet, sve po komandu. Samo je njemu to dao, više nikom mi nije dao. Eto, bila je jedna civilizacija Shalémenova koji je razumio govor mravi i kada je to čuo nije se uzohalio nego rekao Rabijev, zinjen je neško rad. Ja Rabij, pomozi mi da ti zahvaljuju jer on zna da mu je to Allah dao, nije to on sebi naštenuo, nije na nekoj školi naučio, Allah mu je dao da razumije govor mrava, govor životinja, da mu sve bude pokolno, a znaži da ide li bude zahvalan. Ve ala, -ala i svojim roditelima. Jer mu je otac bio daud, a.s.p., pe i gamber izgleda. Ve tarda, i jarebi daj mi da činim ona djela koja ti moliš, A nešto ja volim, nešto ja nislim da valim, nego što da više ima Allah zadovoljena. Uad himni ibir rahmeti kaj i bari kassali uvedi me svoju miluću u tvoj džene. Eto kako radi i učeni kojima Allah dao znanje, to nisu dresirani, nego oni koji imaju znanje pravo, znanje to su pingamberi, najbolje znanje, najistnitije znanje, evo Suleyman nas kako da mi Allah zahvaljamo kad nešto Allah otkrije, nešto ti Allah zade. Pa onda je petna peka taj raovoj taj primjer. Kad je postrojio ptice, ustroj, sve mora po vojske. Tako na mene dugači. Vojska je dobra škola. Boj smo što smo njih bili u you JNA, know, kako se zali. Dišce, nema kosta, ponovo, znači ponovo, dišce, ustaj, na uči se slušaju. To je vojska. Kale, ma, lija, la, ara, hud, hud, hud. Kad kaže, postrojio ptice i vidi, nema jednije ptice. Samo jednije ptice nema kada je Ako mi ne da ne se je valja, dok, pa se dolazi tica hudu, ti si bila? Pita Slemet Pekamerticu, raport, gdje si bila? Kaže, vidjela sam jednu kraljicu koju obožavaju sunce. Suncu sežda čini, suncu. E kaže, doni, ja svaljam dolazim. Vidjet ćemo sad da li govoriš. Sad je on daje pismo, sad tica ulazi po vijun, daje joj pismo, kači i nosi ti pismo tici, onaj kraljicu tamo gdje obažavaju, tu se zove kraljica od Savi, Belkisa, gdje su takav naredio, obažavaju I šta je joj rekao? Šta je ne pisao? Innahumin Soleimanova, Innahum innah Bismillahirrahmanirrahim. Kad je ona dobila pismo, rekla je, ona je Sulejmana, evo od Sulejmana pismo, sad bi smilio on počinje, pismo Sulejmanovo. I šta je joj ne pisao Sulejman? Allah ta'alu alejem, oja tuni ne moj se pravit jaka, ne moj se dizati znad mene, dođi mi pokorno. Oni joj sada ređe da primi islam i nemoju se praviti jaka i važna. Šta je mogla krajica kada, kada je da šalje kralj, žigotinja, džina i sve kada, šta će onako? To nema tu šta pogodi, nego sam pita svoje šta vi mislite, šta ćete? To je šta ćemo, to je šta ti kažeš? Pa kada nemao šta, nego oni ti dojdu, tu je havarjan, nema tu šta sad da se mi sad... E to je ono kad ti imaš snagu, moraš da kazati tako, ali ako nemaš, šta ćeš ti ovdje ako si slava, ako nemaš ništa, nemaš tajnik nemaš ništa, nego šuti po glopse. Kada, što mi naši policijar nešto, pa šta će kazati? U, što si uplo, da moraš nešto kazati. Moraš šut, kad se tako je šta je radi u resim lomu meke? Sakvi se. Nemaš ti tu, čak, rekla je da mu je buzeru. Pa ja bi ušao iz Kale, ne ljubo ruku uđen, ono. ušla, ga ruku ućenje, kada nek je opet ušao, ali što pa što ga jer nemaš na koga u Moraš znati s čini raspolažioš da kadeš ja čvako. Moj otesin bimlah je mogao jednom kršćevskom vadanu kazak kada je zarobio mu ženu jednom zbilanom. Ali imao snan, kome je rekao, ako mi ne vratiš ženo, posleći ti vojsku, prvi vojnik će biti kod tebe, zadnji kod koliko dugrije će biti. Toliko vojsko koje više smrtnih života i nazvao ga ženetom, psom. Nije ga nazvao vaše veličanstvo, neko psu. Tako, ali moj otesin bimlah imao je snan. Ali ako nemaš snage, kaže mi, jedi se vama nazovili prvodnik. Neste razumili? Nemaš, šta? Ušto si ti, kako ti tenku imaš, ba ti sad kritiš nekoj. Ti kažeš, bako ćemo. Šta, šim bako? Evo, Sulemen imao to što mi Bog dao. Pa je mogo kraljica kada, kako mi dođe. I ona šta mogla razmišljati? Evo, i ona je se sagnjela, kraljica. Nego je reka da kako je, hdje je dadnimo. Znaš te, djel, kada dadneš, onda tam malo pusti. Ali nema sa Sulemenom za Fran I onda on spominje svoj vojsko, o skupinu moja, ko mi njeđim presto doniti, kradićim presto, kaže Ifrit, jedan od džina. dok se pomakneš, kaže, s mjesta ja se doniti, prije što se makneš, a onaj drugi koji je područen, znaju, još jača tehnika, još veća brzina, kaže, prije nešto trepneš okom, teboga ga, sad zamisli ti brzine svjetlosti, ovo je tehnika, pa ne mene ova, ova tenologija dostiča, dok je on tu gotovno. To je Znači, dok treta je ok, I šta je rekao? Ovo nas Bog iskušava, ko će biti zahvalan, ko ne zahvalan. Ako je zahvalan, sebi zahval, zahvalan. Ako je ne zahvalan, pa Allah je na uzem. ništi ti, Bogu, naško ti što ne zahvališ. I onda kada je kraljica došla, Peters, jel' ovo tvoj? Jel' ovo kruna? Jel' ovo tvoje tvoj predstavlje? Kada je rekao, kada je ovo, opet kada je ženskama, kada je rekao, komešćini da jeste. Ne bih došla rekao, jes, jes, ovoj moje. Ona je noge zavrćala, a svi su događali, da će ubudu, kad se tolka je tehnika bila za vrijeme svemeta nga šta je bilo, šta je bio pokučan, ona je da je voda. Ovo, a je dizala nogavica. I mi sad karamo, mi živimo u nekoj u civilizaciji, neka civilizacija, noge su civilizacije bila i nestaće i uvej. I svega če nese, samo će Allah ostati, on je vječni, živi svezno i svezno I od sve dok imamo izneniti. I ona je tada primljena pokorila se, je rekla je naslijezan kod sebe učinila. Šta nam Allah da poruči? Poruči nam da je Allah moćan i ona koji je sa Allahom, da ima znaku, da molimo Allah da budemo sanjim, da Allah bude sa nama i da nas pomogne i na ovom namu svijetu. Aminja.